aur, xerezaderen artxiboan, oinkada misteri otzuak. Egilea G. K. Chesterton Itzultzalea eta zarreraren egilea, jasonelarrinaga. Gilbert Keith Chesterton mila sortziron eta amala jaio eta mila beratzean eta hogeita mazilean iltzen. idazle poeta, filosofo, antzerkigile kasetari, eta literaturkritaria izan zen. Wikipediaren arabera, lauroi bat liburu ehunka poema berrehun bat istorio labur, lau mila zegogu eta zenbait antzerkilan idatzi zituen, eta eragin handia izan zuen ondorengo belonaldietako idazleengan. Euskaraz, ostegun izan zen gizona eleberria eta hiltzaile moderatua historiaa dauzkagu, gaurko oinkadan misteriotzuak izeneko ipuino honetaz gain. Txestretonen idazkiak zorrostasunez eta humorez beteta daude. Paradoxak erabiltzen zituen, baina ohar zerioak eginoi zituen gobernu, politika, ekonomia, filosofia, teologia eta beste gai buruz. Bede pertsonaiari kospetzuena eta gaurko historioaren protagonista Aita Brown da, abadea eta detektibea dena. John O'Connor abadean oinarritu zen, mila bederatzionetagoetabian katolizizmora bihurtzen lagunduzio nabadea. Aita Brownen ezagarririk nabar merenada, aitortzaren sakramentuaren bidez oso ondo ezagutzen duela gizakiaren gaiztakeria eta ezagutza hori erabiltzen duela misterioak argitzeko. Sherlock Holmes eta Aita Brown alderatzen baditugu, esan dezakegu lehenengoaren metodoak deduktiboak direla eta Aita Brownenak berriz intuitiboak. Aita braunek egia espiritual eta filosofikoak erabiltzen ditu arrazonamendurako, eta ez xeetasun zientifikoak. Eta orain, entzun dezagun ba, oinkada misteriotzuak. Oinkada misteriotzuak, G.K. Chesterton, itzultzalea jasone larrinaga. Benetako amabi arrantzale Fin hartako kidetako bat topatzen baduzu bernon hotelean sartzen klubaren urteko afarirako, erreparatuko duzu, berokiak entzen duenean, bere berillaka berdea dela eta ez beltza. Zergatik aldetzen badiozu, horrelako izaki batekin mintzatzeko hausardean dia badaukazu, Zerbitzari batekin nahaz ez desaten egiten duela erantzungo dizu seguruenik. Orduan, sortuta alde gingo duzu. Baina, argitu gabeko misterio bat eta kontatzeko moduko historio bat utziko ditu dituzu atzean. Nekez gertaliteken irudipen horren hildo beretik joan da, aita braun izeneko abaditxiki amultzu eta behargin bat aurkituko bazenu, eta galdetuko bazenio bere ustez zein den inoiz izan duen zoririk onena, seguranik erantzungo luke denen gainetik berarrakastarik handiena bernon hotelean izan zela. Bertan, krimen bat galarasi zuela, eta agian, arima bat salbatu. Besterik gabe, korridore batean urratz batzuk entzunez. Arrotasun apur bat sentitzen du, orduko asmatze soro eta harri argatik, eta baliteke zerbaita aipatzea. Baina guztiz da, zu gizarte mailan benetakoa mabia rantzaleak aurkitzeko nahikoa egotzea, edo errebaletan eta kriminalen artean aita brauna aurkitzeko bezain beste jaiztea. Beraz, ez dut uste historioa inoiz entzungo duzunik ezpaizut kontatzen. Berno Ote, nonbenetako hamabi errantzaaleek urteko afariak egiten zituzten, gizarte oligarkiko batean baino existitu ezin daiteke erakunde hoietako bat da Manera honen inguruania burua galdu duen gizartean. Naste borraste baten produktua zen, Merkataritza enpresa eskluziboa. Hau da onura ateratzen zuten, ez jendea erakarriz, baizik eta jendea usatuz. Plutokrazia baten erdi erdian, merkatariak, bezeroak baino erretxinagoak izateko bezain dira. Zailtasunak sortu egiten dituzte, eren bezeroa beratze ekatuek dirua eta diplomazia gastaditzaten oiek ain ditzen. Londresen egongo balitz, metro eta larogeiko gizonik sartzen usten estuen modako hotel bat, gizarteak metro eta larogeiko gizonen taldeak sortuko dituzke, hotzan bertan afaltzeko. Jatetxe garezti bat egongo balitz, jabearen burutasun utzagatik, eguen arratzaldetan baino, zabalduko ez lukeena, leporaino beteko litzateke. Bernon hotela, Kasualitatez edo, Belgraviako plaza bateko izkina batean zegoen. Hotel txikia zen eta oso dezerosoa. Baina, bere dezeroso eta zu nori esek, klase jakin bat babesten zuten hormak ziren. Eragospen bat, zehazki, garrantzi handikotza jotzen zen hogeita talau pertsonek baino ezin zuten bertan afaldu aldi berean. Mai handi bakarra, aire libreko terrasako mai ospetsua zen, Londreseko antzinako lorategi batera begirako galeri antzeko batean zegoena. Hortaz, Mai horretako hogeita lau eguraldi epelean baino ezin ziren erabili, Horrek, saiago egiten zuen gozamena eta beraz, desira Garai hartan, Garaiartan leberri seneko yudu bat zen hotelaren jabea eta ia milroi bat ateratzen zion sarrera sailtzaren prozeduraren bidez jakina ja, berenpresaren muga hori funtzionamendurik doktorenarekin uztartzen zuen ardoak eta sukaldelana europako honenetakoak ziren eta zerbitzarien jokabidea ingalaterrako goimailako klasearen aldarte aldaezina izlatzen zuen zehatzmehatz. Jabeak, berezkuko atzamarrak bezala esagutzen zituen servitzari guztiak. Guztina, ama baino baino etziren. Asko zerrazagoa zen parlamentuko kide izatea lortzea, hotelartako servitzari izatea lortzea baino. Zerbitzari guztiak isiltasun beldurgarrian eta leuntasunean prestatzen ziren, saldun baten morroiak balira bezala. Eta, izan ere, gutxienez zerbitzari bat egonoizen afaltzen ari zen gizon bakoitzeko. Benetako amabi arrantzaleen klubak ez zuken beste inona faltzea onartuko, Luxo handiko intimitatea exigitzen baitzuen, eta asko muturtuko ziren beste edozein klub eraikin berean afaltzen ari zenaren ideia soilarekin. Urterako afariak zirela eta, arrantzaleek euren altxor guztiak erakusteko itura zeukaten, etxe pribatu batean baleude bezala, batez ere, arrainerako gani beten eta sardesken sorta ospetsua. Ura baitzen, nola baita esateko, elkartearen insignia. Pieza bakoitza modu bikaina zegoen zilarretan landuta arrain baten forman eta perla handi bat zeukan kirtenean. Sorta hori, beti ateratzen zen arrain platererako eta arrain plater hori beti zen bere bizikoena bere biziko otordu hartan. Elkarteak zeremonia eta ohitura ugari zeukan, baina ez zeukan ez historiarik, ez helbururik, horre zen hain aristokratikoa. Etzen nuen eser izan beharrik hama beharrantzaleetako bat izateko. Lehendik espazinen mota jakin bateko pertsona, haien entzuterik ere etzen nuen eukiko baziren amabi urte elkartea existitzen zela. Odi zen presidentea, eta txesterreko dukea presidente ordea. Hotel izugarri honetako giroa zela enbait adiraztea lortu badut, baliteke irakurleak harridura natural bat sentitzea, eta ari buruzko ezel jakitera zelan heldu nintzen galdetzea. Eta baliteke gogo eta egitea, nire lagun naita Brown bezain pertsona xalo bat urrezko itsasontzi hartara eltzeko moduaz. Horri dagokionez, nire historioa errazada, baita arrunta ere. Munduan, bada ajitazaila eta demagogo bat, oso zaharra, babesleku dotorenetan informazioi karagarri batekin sartzen dena gizon guztiak anaiak direla. Demokrata hau, berezaldi zurbilean noran aizijoala ere, aita braunen zere zen atzetik joatea. Zerbitzerietako batek, Italia rabe krisi paralitiko bat izan zuen arratzalde hartan, eta bere baiu duak, zinezkeriaiekin apur bat txundituta, abade katoliko bat ekartzeko baimena eman zuen. Zerbitzariak aita braunia itortuziona etzaigoa xola, arrazoi bikain bategatik. Abadeak isilpean gorde zuelako. Baina, antzadenez, oa arredoa adierazpen bat idatzi behar izan zuen mezu bat jakinarazteko, edo okerren bat zuzentzeko. Aita braunek, hortaz, Baenjamekoiauregian ere erakutzeko zukeen auzarkeria hotzan batekin, gela bat eta idazteko tresnak ustea eskatu zuen. Lejauna erdibituta sentitu zen. Gizona deitzua zen, baina deitasunaren imitazio txar bat ere baseukan. Etzeen atsegin zaitasunak edo lizkarrak. Aldiberean, Bere hotelean, gau hartan, ez ezagun harraro ukitzea, garbitu berri den gauza batean zikingune bateukitzearen modukoazen. Bernon hotelean, etzen inoiz atarterik edo gelaurrerik egon, ez jenderik atarian zain, ez kasualitate zertorritako bezerorik. Amabost ziren zerbitzariak, amabiz ziren gonbidatuak. Gau hartan, hotelean bezero berri bat aurkitzea, ustekabekoa izango zen. Norberetxean anaia berri bat afaltzen erotea hartzen aurkitzea, bezalaixe. Gainera, abadearen itxura bigarren mailakoa zen, eta lokatza lokatzaseukan arropetan. Urrunetik begistatuzkero, krizia azorzezakeen klubean. Azkenean, Leber jaunak, dezo estaltzeko plan bat asmatu zuen. Ezin baitzuen, ezabatu. zabatu. Bernan hotelean sartzen zarenean, etzara inoet sartuko baina, margolan grazia baina garrantzitsu batzuekin dekoratutako korridore labur batigaroko duzu. Eta, sarrera agur zirailduko zara hori eskuinetara zabaltzen da egon geletara dara matzaten korridore batzuetara. Eta eskerretara antzeko beste korridore bat dago, hoteleko sukaldetara eta bulegoetara joateko. Eskerretara, berbertan, kristalesko bulego baten izkina dago, zeina, sarreraren ondo-ondoan baitago. Etxe barruko etxean nola esateko. Seguruenik, han egon zen aurreko teleko taberna. Bulegorretan gorretan egono izen oizen jabearen ordezkaria, leku hartan denek zeukaten ordezkaria, posible bazen. Eta bulegotik erago, zerbitzarien geretarako bidean, saldunen arropategia azegoen, saldunen agintupeko ere muaren azken muga. Baina bulegoaren eta arropategiaren artean, gelatxo pribatu bat zegoen, beste irterarik ez etzeukana. Jabeak batzuetan kontu delikatu eta garrantzitzuetarako erabiltzen zuena, ezaterako duke bati mila libera usteko, edo txelin usteko eskariari ezetza emateko. Leber jaunaren tolerantzia bikainaren zeinale da, abade simple bati leku sakratu gura, ordu erdiz profanatzen utziziola, ark paper bat zirriborroz bete zezan. Aita braun idaztenari zen historioa hause baino asko sobea zen, salantzabarik, baina ez da inoiz ezagutzera emango. Esan dezakedan gauza bakarra da, ia hau bezain luzea zela, eta azken bi edo iru paragrafoak Ez zirela bat ere ez erakargarriak. Izan ere, paragrafo hoietara helduzenean, azizena badea bere gogoetei alderrai ibiltzen uzten eta bere abere zentzuei, soli-soliak izan oitzirenak, esnatzen uzten. Iluntzen ari zen, eta faltzeko ordua izango zen laster. Bere gelatxoa hastuan, etzegoen argirik, eta agian itzalak, gero eta handiagoa, belarriak zabalduz izkion. Aita braunek bere agiriaren azken zatia eta garrantzirik gabekoena idatzi zuenean, kunturatu zen, kanpotik behin eta berriro setorren zarata baten erritmoan ari zela idazten, batzuetan trenaren doinoarekin pentsatzen dugun moduan. Horreta kargutu zenean zer zenul harttu zuen. Atearen ondotik igarotzen ziren oinen soinu errepikatua bainoetzen, eta hotel batean hori etzen gauza ezoikoa? Hala ere, zabai ilunari begiratu zion eta soinuari kasu egin zion. Segundo bat zuetan ametzetan bezala entzun ondoren, zutundu egin zen eta arretas entzun zuen, burua alde batera apur bat okertuz. Gero berriroa zen eta orpegia eskuetan sartu zuen. Ez beste barik entzuteko, baizik eta entzuteko eta pentsatzeko. Kanpoan edo zein unetan entzuten ziren pausoak, Edozei entzun daitezkenak bezalakoak ziren. Eta ere, osotasunean hartuta oso arraroak ziren. Etzen beste pausorik entzuten. Oso eraikin isila zen. Oiko bezeroak bere joaten ziren beren eta ondo prestatutako zerbitzariei ia ia egu zezinak izateko esaten zieten, baten batek zehozer eskatu arte. Beste inoen ezin zitekeen zailago izan irregulartasunik txikiena aurkitzea. Baina pauso aiek, aina raroak ziren, ezin zela erabaki irregularrak edo irregularrak ziren. Aita Braunek atzamarrarekin jarraitu zituen mailaren ertzean, pianoan doniubat ikasten alegintzen denaren antzera. Benengo, urrat txiki eta azkarren segida luzea etorri zen. Gizon argal batek oin azterketa bat irabastean egingo lukeena. Une jakin batean geratu eta aldatu egin ziren. Balantzaakai zi joan pauzu gogorra eta geldo batera. Orotara denbora tarte tarteeberean lau aldiz zatua gozi joan Azken horpokadaren oiartzuna iraungi zen unean, oinarin eta bizkorren segira edo olatua etorre zen. Eta berriro, pausua astuna guaren zarata isila. Zalantzabarik, pare berbera zen, etze huelako beste oinetakorik inguruan, lehen esan dugun moduan, eta karrazkada txiki baina bat zeukatelako. Aita braunen buruak galderak egiteari ekin zion, ezin zuen zaieztu, eta galdera itxura zutza laien aurrean, bere buruak ia leher egin zuen. Ikusiak zituen gizonak korrikaan gero salto egiteko, baina, zergatik egingo luke gizon batek korrika gero oinez joateko. Edo beste alde batetik, zergatik joango litzateke oinez, Gero korrika egiteko. Baina ez zegoen beste deskribapenik eskribapenik, ikusezin parearen txorak edietarako. Gizonak korridorearen ardia, harin-arin egiten zuen oinez. Gero, geldiro-geldiro joateko beste ardian. Edo, astiro-astiro egiten zuen mutur batean, bestean askar-askar egiteko posa hartzeko. Azalpenetako batek ere ez zeukan zentzuan dirik. Aita braunen adimena, gero eta hilunago zegoen, gela bezalaixe. Ala ere, temati pentsatzen azizenean, gerako iluntasunak perak argitu zituen bere gogoetak. Irudipen bat balitz bezala, oin fantastikoak ikusten hasi zen, korridorean itzulipurdika, jarrera simbolikoetan edo naturaren kontrakoetan. Dantza erligioso paganoren bat otesen? Edo ariketa zientifiko berri berriren bat? Aita Braunek zehaztasun handiagoarekin galdetu zion bere buruari, zer iradokitzen zuten pausuek? Lenik pauso geldoa. Etzen, ez, hoteleko jabearen urratza. Mota horretako gesonek, aate ibilera harin batekin joaten dira, edo geldi egoten dira? Ezin zen zerbitzari bat, edo aginduen zain zegoen mesulari bat izan. Etze eukan antzik. Oligarkia batean, maila pobrenetakoak, bilin balanka joaten dira txolinduta daudenean, baina oroar, eta batez ere ura bezalako leku eder batean, zutunik edo eserita daude, behartutako jarredarekin. Ez, pauso astun baina mal guura, nola enfasi enfazi ardura gabekoa, ez bereziki zaratatzua, baina, zarata egiten zuen zuenaxla izanbarik, Mundu honetako animalia bati baino ez egokion. Europako mendebaldeko saldun batena zen, eta seguru azki, bizitzeko inoiz lanik egin ez zuen batena. Iritzi sendo horretara heldu zenean, rat aldatu eta askartu egin zen. Eta teaaren ondotik igaro zen arratui bat bezain bizi. Entzuleak nabarmendu zuen pauzo hau askoz bizkorragoa izan arren, asoz isxiilagoa ere basela, Gizona ia oin puntxetan joango ballitz bezala. Ala ere, ez zuen sekretuarekin lotu, ezpada beste gauza batekin. Gogora ekarri ezin zuen gauza batekin. Zutan jarri zen bere erdi oroimenak ergel baten moduan sentiarazten zuelako. Sarantzabarik, nonbaiten entzuna zuen ibilera arraro eta harinura. Bapatean zutunduekin zen ideia berri batekin, eta aterantz joan zen. Gelatxoak ez zeukan irtera zuzen ikorridorera, baina alde batek, kristalesko bulegora ematen zuen eta besteak arropategira. gira. Bulegora zera manatea zabaltzen alegindu zen, baina giltza eman da zeukan. Orduan, leiotik begiratu zuen. Orain, hilun zainti gorri beltzak zatitutako odei gorrindolas beirakarratua zen. Eta une batez, gaiztakeriaren usaina hartu zuen txakurrak, arratojen usaina hartzen duen moduan. Bere aldea razionala, alderik izan nala ez, nagusitu zen berriro. Gogoratu zuen jabeak esan ziola, ateari giltza eman goziola eta geroago joan gozela bere bila. Bereburuari esan zion kanpoko sarata selebre aiek Bururatzen ez itzeskion hogei azalpe neukizitzaketela. Eta bere buruari gogoratu zion, lana bukatzeko behar zuen argi nahikoa zegoela oraindik. Papera lehi ora eraman zuen arratzeko argi ekaitzua arrapatzeko, eta ia bukatuta zegoen agerian murgildu zen buru belarri. Ogei minutu inguru egon zen idazten. Paperaren gainean gero eta makurtuago, Argia urrittzen ari baitzen, Orduan, bapatean, zuzen eseri Pauso arraroak entzun zituen berriro. Orainoan hirugarren ezaugarri bitxi bat zeukaten. Lehen, gizonez ezaguna oinez ibili izan zen ankarin eta tximista baino ariago Baina ibili. Orain, korrik joan. Urratz askarrak leunak saltariak entzunzitezken korridorean. Iez egiten ari den pantera baten kusinak balira bezala. Zetorren pertsona oso gizon indartzua eta gogotzua zen. Zirrara geldoan, baina zorabiagarrian zegoena. Baina... Soinua, txarran bel susurlari baten moduan heldu zenean bulegoraino, mapatean aldatu eta atzera etorri zen pauso motel, gogor eta usarta. Aita Brownek papera utzi zuen eta jakinik bulegoko atea giltza zitsita zegoela, beste aldeko arropategira joan zenbereala. Bertako zerbitzaria ez zegoen, Seguruenik onbidatu bakarrak afaltzen zeudelako, eta berez gina, sinekura bat zelako. Berokien baso greiz bat itzumustuka zeharkatu ondoren ikusi zuen, arropategi ilunura, korridore argitzura zabaltzen zela, mostradore edo ateerdi batekin. Gu guztiok guardazolak emateko eta txartelak jasotzeko erabili izan ditugun mostradore gehienak bezalakoa. Zabalgune hartako arku erdi zirkulararen gainanean argi bat zegoen. Oso gutxi argitzen zuen aita Brown eta silueta ilun bat zirudien atzean zeukan leio hiluna bartzuan. Baina antzokietako moduko argia botatzen zuen korridorean, arropategiaren ondoan, zegoen gizonaren gainera. Gizon zen Eta oso etiketa jantzia arruntazeraman. Altua zen, baina ez sirudien leku askorik okupatzen zuenik. Sentsazioa ematen zuen gereza baten moduan irrista gizon txiki asko ageriko eta ostopo izango lirateken lekuan. Haren arpegia, orain lanpararen argiaren azpian, beltzarana eta bizia zen atzarretar baten arpegia. Gorpuzkera ona zeukan, jokabidea, alaia eta segurua. Kritiko batek zerbait esatekotan, jaka beltza bere itxura eta jokabideren azpitxotik zegoela esango luke, eta eta konkorbitxiak egiten zizkiola. Aitabra honen silo beltza iluna barrean ikusi zuenean, zenbaki dun paper txobat atera zuen eta agintea dizkidetzuarekin esan zuen. Ekarri nire kapela eta berokia, mesedez, joan egin behar dut oraintxe bertan. Aitabraunek, ahorik zabaldu barik hartu zuen paper txoa, eta esaneko, berokiaren bila joan zen. Etzen morroi lan eta naritzen zen lehenengo aldia, Berokia ekarri zuen eta mostradorean utzi zuen. Bitartean, gizonez ezagunak, txalekoaren poltzikoan bilatzen naritu zenak, barreka esan zuen, ez daukaz zilarrik, tori hau. Soberano erdi bat bota zuen eta berokia hartu zuen. Aitabra honen gorputza ilun eta geldi geratu zen baina hartan burua galdu zuen. Bere buruak beti bario zuen gehiago, galduta zeukanean. Horrelakoetan, bi eta bi batzen zituen, eta lau milioi ateratzen zituen. Zarritan, Eliza Katolikoak, zentzunarekin eskonduta dagoenak, zuen hori ondo ikusten. Zarritan, berak ere etzuen ondo ikusten. Baina, Benetako inspirazioa zen. Oso garrantzitsua dena ez eh, oiko krizietan. Burua galdu duen oro, buruak salbatuko baitu. Deuna, uste dut, esan zuen gizabiretzu, badaukazula zilarra poltzikoan. Gizonaltuak begiratu egin zion. Demontre, esan zuen urrea ematean nahiago badut zergatik kexatu behar duzu. Zilarra urrea baino baliotzoa delako batzuetan, esan zuen abadeak gozotasunez. Hau da, kantitate handietan. Eze zagunak jakin minez begiratu zion. Eta jakin min handiagoarekin begiratu zuen korridorera, xarrera nagusirantz. Gero berriro begiratu zion Aita Brownie, eta arreta handiz begiratu zion Aita Brownen buruaren atzean zegoen lehioari, ekaitzaren oskordiarekin oraindik koloratuta zegoena. Orduan, erabaki bat hartu zuela Esku bat mostradorean jarri zuen, akrobata bat bezain errazigaro zen gainetik, eta bat jaren ondoan gailen zen, esku handi bat lepagoran jarrita. Zau geldi, esan zuen xuxurla zakar batean. Ez dizut mehatxurik egin nahi baina. Nik bai egin nahi dizut mehatxua, esan zuen aita braunek dan bordurunditzu baten modukoa hotzarekin. Mehatxu egin nahi dizut hiltzen esten arrarekin, eta hitzaltzen esten zuarekin. Arropateriko arduradun bitxia zara esan zuen besteak Abadea nais flamboyauna esan zuen Braunek eta sura itorpena entzuteko pres nago Bestea arnasari gabe geratu zen une batean eta gero aulki batean eserizen balantsaka Benetako hamabi arrantzaleen afariko lehen platerbiak arrakastala lasaian igaro ziren. Ez daukat menuaren ale bat, eta ukiko bano, heliok ezer adieraziko inori. Zukaldariek erabiltzen duten super frantzes batean zegoen idatzia, zehar ulertezina dena frantsesentzat. Klubeko tradizioetako batzen, hor dut askotarikoak eta ugariak esan behartzirela, zoratzeko punturaino. Seriozki hartzen ziren, argieta garbi alferreko gehigarriak zirelako, afari osoa eta kluba bera alferrekoak ziren moduan. Beste tradizio batzen, sopak harina eta asmo handiik gabekoa izan behar lukeela, gero etorriko zen festarako vigilia simple eta soil bat. Elkarrizketa sola azaldia raro eta leon horretakoa zen, Britar imperioa gobernatzen duena, isilpean, gobernatzen duena eta ahala ere, ingelezarun batenzat batentzak ez izango litzateke argigarria ustekabean entzungo balu. Aldebietako ministroak bataio izenarekin aipatzen ziren, honberatasun aspertu batekin. Ogasuneko ministro erradikala, ustez alderdi kontzerbadore osoak madarikatzen zuena, bere ordainarazpenak zirela eta, bere olerkitxoen gatik edo eizaldietan erabiltzen zuen zela gatik gorai zuten. Alderdi kontzerbadoreko buruzagia, ustez liberal guztiek tiranoa izateagatik gorrotatzen zutena, aztertu egiten zen eta oroar laudatu egiten zen. Liberala zelako. Bazirudien politikoak oso garrantzitsuak zirela. Eta hala ere, haien inguruko edo zer zen garrantzitsua beren politikak izan ezik. Odri jauna, presidentea, gizon zahar eta zen, Eta oraindik erabiltzen zituen Gladstone estiloko idunekoak. Gizarte itxurasko eta zurunaren ikurra zirudien. Inoiz ez zuen ezer egin? ez da gauzatxarrik ere. Ez zen xautzaila, ez da berezikia beratza ere. Zaltzaren erdian zegoen, eta kitxo. Alderdiek ezin zuten bastarrutzi, eta kabinetean egon nahi izan balu, antxipiniko zuten ez izan zalantzarik. Txestarreko dukea, presidente ordea, politikari gazte eta etorkizun handikoa zen. Esan nahi baita, gizon gazteatze egina zela, lehun eta horia eta arpegi pekatzua, hala moduzko adimna eta sekulako jabetzak zeusskala. Jendaurrean, bere agerpenak beti ziren arrakastatzuak eta bere araua oso erresa zen. Ateraldi bat okurretzen zitzaionean esan egiten zuen, eta bikaina zela esaten zuten. Ateraldirik ezitza jonean okurritzen, ezaten zuen, etzela txantxetarako garaia, eta trebea zela esaten zuten. Pribatuan, bere klasekoen klub batean, atzegina, egiazalea, eta inosoa zen eskolaume baten moduan. Odi jaunak, politikan inoizibile etzenak, apurba serioago tratatzen zituen. Batzuetan, dekoak lotzarrazten zituen, liberalen eta kontzerbadoren artean alderen bat zegoela iradokiz kiz esaldi batzuekin. Bere kontzerbadorea zen, baieeta bizitza pribatuan ere? Kokoteren gainean, matasa grisa zeukan, antigoaleko estatu politikari batzuen gixara, eta atzetik begiratuta, imperioak nahi duen gizona ziruen. Aurrez aurre begiratuta, mutilzarra patxas irudian. Barka bera bere buruarekin Albani hotelean ostatu hartzen zuena eta laxe zen. Lenesan dugun moduan hogeita 24 eserleku zeuden terrasako mailan eta klubean amaibaskide baino ez. Horrelaba, terraza terasa gusti xeroso eta Sabal okupasezaketen. Maiaren barrukoa aldean lerrokatuta, inore zaurrean, lorategiko ikuspegi eten bakoa begiztatuz, zeinaren koloreak, oraindik zeuden bizi-bizi, neiz eta iluntzen ari zen, apur bat dizdiratzu urtearen zazoirako. Presidentea lerroaren erdian esertzen zen, eta presidente ordea eskuineko muturrean hamabigon bidatuak tropelka joaten zirenean eserlekoetara, ohitura zen, batetaki zergatik, hamabo zerbitzariak hormaren ondoan errenkadan egotea errigari armaka orkesten dauden soldaduak balira bezala. Eta jabe gizenak, klubekoen aurrean burua makurtzen zuen ustekabe batekin, haiei buruz inoiz ezer entzun espalu bezala. Baina istoen eta zardesken lehen txilenotza entzun baino lehen, Zerbitzarien armada aura desagertua zen. Platerak askar batean eta berebiziko isiltasunean jasotzeko eta banatzeko behartziren bat edo bi izan ezik. Leber jauna, jabea, askoz lehenago eskutatu zen kortesi asko konbultzioen artean. Gehiagizkoa izango litzateke baita errespetu bakoa ere, uneren batean berriro benetan agertzen zela esatea. Baina plater garrantzitsua arraina ekartzen zutenean, basezegoen zelan esango nuke hitzal bat, haren ortasunaren proiekzio bat inguruan zegoela adierazten zuena. Arrainñaren plater sakratua, jende begietara, Ikara emateko moduko budina zen. Ez pastel baten neurri eta tankerakoa, non arrain interesgarrien kopuru handi batek, jangoikoak eman zien itxura galdu baitzuen. Benetako amabi arrantzaleek, arraina isto eta arrain sardeska ospetsuak hartzen zituzten, eta modu serioan gerturatzen ziren, budinaren zentimetro bakoitza, ura jateko erabiltzen zituzten zilarrezko sardeskak bezain gareztia balitz bezala. Eta alaxe zen, nik dakidan ez? Platerura isiltasun zutzu eta irentzlearekin bideratzen zuten. Eta bere platera iai ia utzik zegoenean egiten zuen dukegazteak oiko hoarra. Beste inion ezinda hauekin, hemen baino. Iniones! Esan zuen hoz dilaunak, ahoz batxu eta sakonean, islariaren gana jiratuz eta bere buru venerablea zeinbait aldiz makurtuz. Iniones alantzabarik, hemen baino. Esan zidaten ongle kafetegian, Orduan txe platerak kedu zioten eta horrekune batez geldilderasi zuen, mai eta artegatu ere, baina bere pentsamenduen ari baliottza berreskuratu zuen. Esan zidaten gauza bera egin sezaketla ongle kafetegian antzikerez jauna. esan zuen, burua errukeik gabe mugituz, epaile sorrotz baten moduan zikerez! Malio handi egia, ematen diote leku horri. Esan zuen paunt koronel zelako batek, beritxuragatik, zenbait hilabetetan lehenengo hitz egiten zuenak. Ah, oh, ez dakipa, esan zuen txesterreko dukeak optimista zenak. Egun da gauza batzuetarako. Ezin dute gainditu zerean, zerbitzari bat gelan sartu zen askar, eta bat batean giltitu zen. Gelditze gura, bere urratxak bezain isila izan zen, baina gizon alfer eta deitzu haiek hain zeuden ohituta beren bizitzak inguratzen eta eusten zituen makineria ikusezinaren leuntasun perfektura, non zerbitzari batek ustekabeko gauzaren bat egiteak ikara eta zirrara sortu baitzituen. Mundu bizigabeak dezoberituko balu, aurki bat korrika hasiko balitz, zuetani sentituko ginateken bezala sentitu ziren. Zerbitzaria begira geratu zen segundu batzuetan, eta maikoen aurpegi guztietan, lotza arraro bat sakondu zen, gure garaiko emaitza bere ezgarria dena. Humanismo modernoaren, eta aberatzen eta pobren arteko amildegin moderno eta ikaragarriaren uztarketa da. Benetako aristokrata historiko batek, gauzak botako lizkioke zerbitzariari, botila utzekin hasita eta seguraskit diruarekin amaituz. Benetako demokrata batek, galdetu egingolioke, golioke, adiskidantzaz betetako argitasunarekin, zede montreari zen egiten. Baina, plutokrata moderno haiek ezin zuten jazan gizon pobre bat urbileukitzea, esklaboa naiz laguna izan. Zerbitzarien artean, ziozer gertatu izana, lutzei zun azpergarri eta zakarra besterik etzen. Ez zuten gupidaga beak izan nahi, eta honberak izateko beharraz, beldur ziren. Nahazte hura, edo zein zela ere, bukatzea nahi zuten. Bukatu egin zen. Zerbitzariak, segundo batzuetan katalektiko bat bezain tentegoen ondoren, giratu egin zen. Eta korrika irten zuen gelatik. Gelan, edo hobeto esan atean agertu zenean berriro, beste zerbitzari baten konpainean izan zen, zeinarekin marmarrean eta keinuka aritu baitzen hegoaldekoen bisitasunarekin. Gero lehen zerbitzaria joan egin zen, bigarrena bertan utzita eta hirugarren zerbitzari batekin etorri zen laugarren zerbitzari batek sinodo bizkorarekin bat egin zuenean, hodiaunak jaunak pentsatu zuen isiltasuna apurtu beharra zegoela sotiltasunaren interesean. Oso estulozena erabili zuen, presidentaren maioaren ordez, eta esan zuen. <coughs> <coughs> Lambikainari da muker gaztea birmanian egiten munduko ezein naziokezin luke, Bosgarren zerbitzarari bat etorria zen Susiria bezala beregana, eta belarira susuxxurlatu zion. parkatu, garrantzitsua, jabeak zurekin hitz egin dezake. presidentea ahaztuta aajtu zen, eta begiradat urditu batekin Leber jauna ikusi zuen beregana etortzen bere azkartasun astunarekin. Jabe onren ibilkera ohikoa zen, baina bere aurpegia? Etzen bat ere oikoa, gehienetan, kobre koloreko marroia parta zen, orain, hori zurbila zen. Barkatuko didazu, ot li jauna, esan zuen ito asmatikoarekin. Beldur handia daukat, zuen arrain platerak sardezka eta istoa bertan zire lakendu dituzte. Bai, ala espero dut. Esan zuen presidenteak amultzuta apur batekin. Ikusi duzue, bera. Esan zuen arnazestuka hotedeko jabeak. Platerak kendu dituen zerbitzaria ikusi duzue. E ezagutzen aldu zuen? Zerbitzaria ezagutu? Erantzun zuen horre jaunak suminduta. Ez orixe! Leber jaunak eskuak zabaldu zituen agoniaren keinu batekin. Nik ez dut bidali esan zuen. Ez daki noiz do zergatik etorri den, nire zerbitzaria bidali irrut plateraenttzera eta ez zedela ikusi du. Odi jauna atxund diitu egi zegoen imperioak nahi duen gizona izateko. Taldeko inok ezin zezaen ezer esan. Egurrezko gizonak pauun koronelak izan ezik. Naturalen aurkako bizitza batean galban izatuta zegoela zirudien, eta zurrun altxatu zen aurkitik, gainerakoak eserita zeuden bitartean, monokuloa tinkatu zuen begian, eta hotz latzarikin mintzatu zen, berbazelan egiten den erdia astuta balu bezala. Esan nahi duzu, esan zuen, norbaitek gure zilarrezko maitresnak Oztu dituela? Jabeak eskuirekin keinoa errepikatu zuen ezintasun handiagoarekin eta ziztu batean maiko gizon guztiak zutitu ziren. Hemen aldaude zure zerbitzari guztiak, galdetu zuen koronelak bere ahoz batxu eta sakarrarekin. Bai, denak daude hemen, horretaz jabetu naiz, esan zuen duke gazteak, bera aurpegi gaztea barru-barruko taldean sartuz. Beti zenbatzen ditut etortzen izenean, hain itxura silebrea daukate onmaren kontra zutik. Ala ere, ez da erraza ondo gogoratzea, azizen odi jauna sarantzan diarekin. Zehatz mehatz gogoratzen dut, benetan, esan zuen dukeak azaldatuta. Inoiz ez dira mabos zerbitzari baino gehiago egon leku honetan, Eta ez dira amaboz baino gehiago egon gaur. Zindagit, ez gehiago eta ez gutxiago. Jabea, arengana jiratu zen, ustek paralisi moduko batekin dardarka. E, diozu, zuk diozu, esan zuen totelka. Nire amaboz zerbitzariak ikusi dituzula? Beti bezala, baietz esan zuen dukeak. Garrantzitzu alda hori? Ez, esan zuen lederrek asentua saunduz. Baina, einenezkoa da! Zerbitzarietako bat hilda dago goian. Une batez, isiltasun beldurgarria egin zegel hartan. Agian, eriotza hititza hain da naturaz Gizon alferraietako bakoitzak, Berarimari begiratu zion, eta ihartutako hilar txigi bat bezala ikusi zuen. Batek, dukeak uste dut, hause esan zuen aberaztasunaren adeitasun argelarekin. Zeo zearekin dezakegu? Abade bat izan da berarekin. Esan zuen judua kunkituta. Orduan, azken judizioko trompetak jo izan balu bezala, egoeraz jabetu ziren. Unebitxi batzuetan, benetan sentitu zuten amaboz zerbitzaria goian hilik zegoen gizonaren mamua izan zitekela. Tontotutak geratu ziren estu hartan, mamuak eragozpen bat zirelako haientzat, eskaleak diren bezala. Baina zilarraren oroitzapenak, mirarien, sorginkeria, apurtu zuen, brastakoan eta herreakzio basati batekin. Koronelak aukia jaurti zuen eta ateran joan zen salto batean. Lagunok hemen amabosgarren gizon bat izan bada, esan zuen. Amabosgarren hori lapurra da. Joan berehala aurreko eta tzeko atetara eta itxi dena. Gero egingo du guberba, du klubeko hogeita lau perlak berrezkuratzea. Hasieran eran bazirudien hodi jauna salantzan zela saldun bat egokia ote hotezena hainbeste presa izatea eseren gatik, baina dukea ikusi zuenean ximista bezala eskaila atik gastaroko indarrarekin abiadura helduago batekin jarraitu zion. Une berean zeigarren zerbitzari bat korrika sartu zen, eta esan zuen, arrain sorta, araza batean aurkitu zuela, baina zilarrezko maitresnen astarnarik kabe. Maekideen eta zerbitzarien tropela, korridoretatik joan zen itzumustuan eta talde bitan banatu zen. Arrantzalerik geienek, jabeari jarraitu zioten aurreko gelara, inok irten zuen hala araez galdetzera. Paunt koronelak, presidenteak, presidente ordeak eta beste batek edo bik, zerbitzarien geletara zeraman korridorera aiozuten, i ez egiteko bide herrezagoa zelakoan. Eta hori egitean, arropategiaren zulogune edo gelatxo ilunaren ondotik ziren eta gizon txiki bat ikusi zuten, beltzez jantzia, seguro azki mirabe bat, bertako hitzaletan. Aizu, esan zuen dukeak, Señor Mendiz pasatzen ikusi alduzu. Gizon txikiak etzi on galderari zuzenean erantzun. Beste barik esan zuen. Agian neuk daukat, zuek bilatzen ari saretena jaunok. Gelditu egin ziren, zalantzati eta harrituta. Eta gizona arropategiaren atzeko aldera joan zen ixilik eta itzuli zenean Eskubiak zilardstiatsuz beteta ekarri zituen, eta mostradorean utzi zuen saltzaile baten patxadarekin. Zilarra itxura ikusgarriko dozenaba sardezka eta ahizto ziren. Zok? zok! Hasi zen koonela apur bat sortuta azkenik. Gela txiki eta ilunean begiratu zuen eta gauza bi ikusi zituen. Lehenengo? Gizon txiki eta beltzez jantziak arropak zera matzala. Eta bigarrena, atzeko gelako oleioa sartatuta zegoela, baten batek indarkeria zeharkatu izan balu bezala. Gauza baliotsuak dira arropategi batean usteko, ez da? Azpimarratu zuen abadeak lazaitasuna laiarekin. ZUK! zuk oztu dituzu gauza horiek, esan zuen totelka horri jaunak, adi-adi. Nik oztu baditut, esan zuen abadeak adeitasunez, itzultzen ari naiz behintzat. Baina ez zara zu izan, esan zuen paunt koronelak, orain dik apurtutako lehioari begira. Dena itortu behar badut, Ena iz izan, esan zuen abadeak umoetzu. Eta aukitsu batean eseri zen seriotasuna erakutziz. Meinaukk baddakizu norri izan den, esan zuen koonelak. Ez takitaren benetako izena, esan zuen abadeak paketzu. baina abadaki tappur bat borrokarako daukan indarraz eta asko bere zailtasune spiritualei buruz. Iritzi fisikora ni hitotzenalegin du denean eildu naiz eta iritzi moralera dautu denean. Ha! harraioa, da Oio egin zuen Chester gazteak barraikara batekin. Aita braun sutitu egin zen eta eskuak atzean lotu zituen Bixia da, bai esan zuen. Lapur eta eskeko bat da mutu izana, aberatz eta seguru diren asko eta asko, gogorrak eta kaskarinak diren bitartean, jainkoarentzat edo kizakiaentza antzu. Baina hor parkatzen badidazue nire arloan sartzen zaete. Benitentzia ekintza praktikoa dela zarantzan jartzen badu zuen, hor dauzka zuen aiztoak eta sardeskak. Benetakoa mabi arrantzaleak zarete, eta hor daude zuen zilarrezko arraenguztiak. Baina jangoikuak gizakien arrantzale egin nauni. Gizon hori harrapatu duzu, galdetu zuen koronelak bekoki ilunarekin. Aita honek aurpegi semortura begiratu zion. Bai esan zuen, harrapatu dut, amu ikus ezin eta ezin ikusizko ari batekin. Aria, kison hori munduaren amaierarao joaten usteko bezain luzea da, baina berriro ekar daiteke tiraka batekin. Ixirune luzea izan zen, bertan zeuden gainerako gizon guztiak joan egin ziren berrezkuratutako zilarra beste kidei eramateko, edo jabeari gauzak zertan ziren galdetzeko. Baina orpegi garratzeko koronelak, mostradorean zeharka eserita jarraitu zuen, zango luzeak kulunkatuz eta bibote ilunari aginka. Azkenean, lasai esan zion abadeari, Gizon askarra izan behar du, baina uste dut azkarrago bat ezagutzen dudala. Gizon askarra zen erantzun zuen abadeak, baina nagu seguru norrote denzuk diosun bestea. Zeuzara esan zuen koronelak barre labur batetekin. Ez dut gizon hori presondegian ikusi nahi, zaudela zai horregatik. Baina maikatxo zilarrezkoa izto eman gonituzke, kontu honetan zelan erorizaren jakite jakitearen, eta zelan berreskuratu duzun lapurtutakoa. Nire ustez, talde honetako deabrurik eguneratuena zara, baita brauni gustatu zitzaion soldaduaren zintzotasun goibela. Tira, esan zuen irribarrez. Ez dizuet gizonaren nortasunari buruzko edoaren historiari buruzko ezer esan behar, noski. Baina ez dago arrazoirik nik neuka aurkitu ditudan gertakari osagarrien berri ez emateko. Mostadoraren gainetik ezusteko bizkortasunez egin zuen salto, eta paunt koronelaren ondoan eserri zen, hankatxoak batean dagoen ume bat balitz bezala ostikoka. Istorioa kontatzen hasi zen, aspaldiko lagun bati gabonetako zuaren ondoan kontatzen arituko balitz bezainerraz. Begira koronela, esan zuen. Horko gelatxo horretan egon naiz gauza batzuk idazten, eta korridore honetan oin pare bat entzun ditut, eriotzaren dantza bezain selebrea zen dantza bat egiten. Lehenengo, urratzarin txiki eta barregarri batzuk etorri dira, kizon bat behatz puntetan arrisku bat hartzera joango balitz bezala. Gero, urratz geldo arduragabeak, karraskariak etorri dira, gizon handi bat puru batekin paseatzen ari denean bezala. Baina oin berberek egiten zituzten, zindakit, eta txandaka etortzen ziren. Lehenengo korrikaldia eta gero ibilaldia, eta berriro korrikaldia. Neure buruari galdetu diot, lehenik harretarei jarri gabe eta gero ernegatuta. Zergatik antzestu behar luken gizon batek bi rol horiek batera. Ibilkera bat ezagutzen nuen, zeurea bezalako xeazen koronela. Zerbaiten zain dagoen gizon prestu eta osasuntzu baten ibilkera zen, paseoan da bilena fizikoki erne dauelako, eta ez burua urdori daukalako. Banekien beste ibilkera ere esagutzen nuela, baina ezin nuen gogoratu zer zen. Zei izaki zorot opatu dut nire bidaietan, behatz puntetan eta modus zinestezin horretan ibiltzen dena korrika. Orduan plateren txirinotza entzuntut ornon bait. Eta erantzuna, San Pedrorena bezain argia agartu zait. Zerbitzari baten ibilkera zen? Gorputza horrerantz makurtuta, berantz begira, behatzen puntxekin lurra mespresatuz, frakaren egala eta maiz zabia egaz. Minutu batez pentsatu dut, eta gero beste minutu ardiz. Eta uste dut ikusi dudala zelan egin den delitua, ura egitera nineu joangoan nintz bezain argi. Baut koronelak adi-adi begiratu zion, baina izariaren begi grisak zabaian zeuden finkatuta tristura utzarekin. Delitu bat, esan zuen astiro, edo zein artelanen modukoada. Ez arritu, delituak ez dira infernuko taler batetik ateratzen diren artelan bakarrak, baina artelan guztiek Jainkote arrak aladeabroarenak izan, ezinbesteko marka bat aukate. Ez anai dut, lanaren muina simplea dela, prozedura komplexua izan arren. Hortaz, Hamleten esaterako, lurperat zailaren grotesko tasuna, neskaeroaren loreak, horriken diztira zoragarria, Ba, muaren zurbiltasuna eta bure irribarrea, denak dira nabarmen kiriak, beltzez jantzitako gizon baten figura simple eta tragiko baten inguruko kiribil korapilotzu moduko batean. Ba, hau ere, esan zuen, haulkitik astiro eta irribarre saltxatuz. Hau hau ere. Beltzeian anttztako gizon baten tragedia simplea da. Bai, jarraitu zuen, koonelakak arriduraz begiratzen zuela ikusita. Kontua hau guztia, jaka beltz bati buruzkoa da. Hemen ere, hamleten moduan, eskreentzia rokokoak daude? Zuek esan desagun. Hildako zerbitzaria dago. Hor zegoena, horre zintzenean, egon? Zuen maia, zilarrez garbitu eta desagertu den esku ikuse zina dago. Baina fontzean, delitua adimentzu guztia oinarritzen dira, gertakari xinple batean. Berez, misteriotzua esten gertakari batean. Engañua ura estaltzeko da. Gisaikiren pentsamenduak handik urrun eramateko. Delitu handi eta trebe eta ingurua bar normalean oso errentagarri hau gertekari simple batean eraikida. Saldun baten etiqueta jantzia eta zerbitzari batena berdin berdinak tira. Gainerako guztia antzespena izan da, antzespen bikaina, bai hori xe. Hala ere, esan zuen koronelak, altxatuz eta onetako bekokia zimurtuz, ez dakitontu ulertu dudan. Koronela, esan zuen aita braunek, ziurtatzen dizut zure sardeska kosto dituen lotzabakotasunaren goiain geru hori, korridore honetan ibili dela ara eta ona hogei bider lanpara guztien argitan, begi guztien bistan. Ez da eskutatu baste ilunetan, non susmoa bere bila joan zitekeen, korridore argistatu eta ibili da etengabe, Eta egon den leku guztietan bere zegoela zegoelazirudien Ez galdetu niri zelakoa den zuk zehau sei edo zazpi bider ikusi duzu gaur iluntzean. Gainerako pertsona handiekin batera zain egun zarazu korridore honen amaieran dagoen harrera gean, Terraza apurbatarago dagoelaik. Zuen saldduen artera etorri denean zerbitzari baten eran etorri da, oinastargia bezala burua makur, hausapia egaz eta oinakarin. Terrazara irtendu, maizapiari zehoz ere gindio, eta bulegoran zeta zerbitzarien geletarantz joan izan da bizkor. Bulegoko langiaren eta zerbitzarien begietara agertzen zenerako, erako, beste gizon bat zen gorputzaren sentimetro guztietan. Keinu instintibo guztietan. Zerbitzarien artean paseatu du, denek beren nagusiengan ikusten duten lotzagabekeria bekeria distraituarekin. Aientzatez da gauza berria afariko jende fina etxeko leku guztietatik ibiltzea, animalia batek zoologikoan egiten duen moduan. Badakite jende dotorearen esau garririk nabarmenen dela, haiek aukeratzen duten lekura joateko oitura. Korridore zehatz horretatik ibiltzeaz ererto aspertuta egon denean, giratu eta buleguaren aurretik igaroda. Hortxe dagoen arkuaren itzalpean aldatu eginda, magia balitz bezala, eta benetako amabia rantzalen hartera da presaka esaneko zerbitzari bihurtuta. Zergatik begiratu behar lioke zaldun batek zerbitzari bati. Zergatik hartu beharko lukete zerbitzariek ara ona da bilen lehen maileako zaldun baten susmoa? Bein edo birretan, triki mainalo txabakoak eginditu. Jabearen gela pribatuetan soda auraren zifoi bat eskatu du ardurakabeki, egarri zela esan ak eraango duela esan du deizu eta hala egin du. Zuen artetik igarota eraman du, azkar eta ongi zerbitzarari bat mandatu nabari batekin. Noski, hori guztia ezin zen gehiegi luzatu, baina arrain platearen bukaerarainino baino etxeen luzatu behar. UNik txarrena, zererbitzariak aran zedenean izan da. Baina orduan ere, Hizkinian geratzeko konpondu da horman bermatuta, halako moduan nonune garrantzitsu horretan, zerbitzarariek salduna dela pentsatu duten eta saldunek zerbitzaria dela? Gainerakoa, errazerraa izan da, Zerbitzari batek maitik urrun er zerbitzariak aristokrata gogogabe bat har arrapatzen zuen. Arraina maaitik kendu aurretik, minutu biko tartea zaindu besterik ez du egin behar izan, bizkor-bizkor zerbitzari bizkor bihurtu eta maia berak arbitu. Platerak arazabatean utzi ditu, zilarreria bularreko poltzikoan sartu, konkorrak sortuz, eta erbia bezala egindu korrika, etortzen entzun dut, arropategira iritzi arte. Han berriro! Plutokrata bat izan behar zuen, pres asko konturen batergatik papatean alde egin behar zuen Plutokrata. Naikoa zen arropategiko langileari txartela ematea eta sartu den bezain dotore ateratzea. Baina baina ustekabean neu izan naiz arropategiko langilea? Zen egin diozu, egin zuen ohiukoronela gogo biziz. Zen esan Harkatu barren, esan zuen abadea kirmo Hortxe bukatzen da historioa. Eta historio interesgarria hasten da, murmurikatu zuen paundek. Uste dut, harintriki mailu profesionalak ulertzen ditudela, baina ez ditut zurea kaditzen. Joan egin behar dut, esan zuen aita braunek. Elkarrekin joan ziren korridoretik zarrera daino, eta txesterreko dukearen aurpegi fresko eta pekatzua ikusi zuten, beraien saltoka eta baikor zijoala. Zatoz paunt, esan zuen arnazestuka. Zure bila, bila inaiz leku guztietan. Afariari ekin diogu berriro diztiratzu, eta odli zaharrak diskurtzu egin behar izan du sardezkak salbato izanaren oorez. Zeremonia berri den batasena idugu, balakizu, okazioaren oroitzapena egiteko. Nire ustez zeuk berreskuratu dituzu ondasunak, ze iradokitzen duzu. Tira, esan zuen koronelak, onarpen burlati moduko batekin. Nik proposatuko nuke, hemen dikaurrera, jaka berdeak eramatea beltzen ordez. Inoiz ez takizu ze errakuntza zordaitezkeen zerbitzari baten itxura daukasunean. Ha, zede montre, esan zuen gazteak. Zaldun batek, inoiz ez tauka zerbitzari baten itxura. Ez eta zerbitzari batek saldunarena, na, ez da? Esan zuen paunt koronelak, aurpegian herri barrek bera zeukalarik. Abade jauna... Zure lagunak askarra izan behar du saldun batein jokabidea antzesteko. Aitabra honek beroki arruntaren botoi guztiak lotu zituen, gaua ekaitzua baitzen, eta bere guardasol arrunta hartu zuen ezekitokitik. Bai, esan zuen. Lango gora izango da saltduna izatea. Baina baddakizu batzuetan pentsatu izan dut agian hori bezain neketzua izan daitekela zerbitzaria izatea. Eta gabonezanez gozamenen jauregi hartako ateastunak zabaldu zituen. Urrezkoateak bere atzean sarratu ziren eta bizkor joan zen kale ese eta ilunetan penike bateko Omnibus baten bila. Entzun duzu, oinkada misteriotzuak. Egilea, G.K. Chesterton. Itzultzalea, jasone larrinaga. Xerezaderen artxiboko bestea tal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston behind the attic door, Dance of the Winds taldearena. Besterik aderasi ezean, gure musikak jamendo puntu hartuak dira, eta soño efektuak berriz, Freesound.cometik puntu ateratakoak. Podcast hau egiten dugu, jazone larrinagak eta ana moralesek, bilbo hiria errotiko estudioan, lehioan eta mungian. Mila esker gure aurbiltzea gatik. Guztura egon bazara? Erdu rengo batean ostera ere, xerezaderen artxiboa, literatur podcastera. Laster arte!